Bueno, iraiaren hogeita iruan, e, Mikel aldia horeretan. E, Mikel Martin Konderi, seksu askapenerako aktistaren omenez egingo da egun egunosoko ekitaldia izango da. Esan bezala Iraiaren hogeita iruan, larun batean, horeretan e, e, errenterian. Antolatzaien artean, Mikelen lagunak, familia eta herriko askotariko eragileak. Oien artean, egon. Oain Gozau, Horeretako Bilgune Feminista, Zintzilik Irratia, Horeretako Gaztetxea, A.E.K. Euskaltegia, Agrupazion Republikana Oaxo Aldea, Pipoketa, Jamelamosa Dikerari Jutu Kultura Elkartea, Elkarrekin Podemos, Loratu lotu Elduentzako Trans Elkartea, Taldelan Elkartea, Lauaizetara Euskaltza Leon Topagonea, Mikel Azulo Kultur Elkartea, laikotasun Laikotasuntaldea, Alternatiba, Gaztainoko bizilagunen elkartea, eta e, hau dana, errenteriako udalaren laguntzarekin ere bai. bai. Eta hori, e, hori horrela, e, ekitalienaguzia, Mikel aldia egune, irailaren hogeitea iruan izangoan, baina lehenengo motorra berotzeko Mikel urtemuga izango da, osteegunean, aurreko osteegunean, irailako egitea batean, e, eta hainbat lekutan, izordua lotuta daude horeretan, Zazpitan, Zazpitar ditan e, Txintxarrin eta Bilbon, Txomin Barulion, Zazpitar ditan ere baiz, zersi kronizatu erringo da aldiberean e, topa bat, irure egitea urte beteko begirazasen baki sugerentea, irure egitea urte beteko zituzkelako Mikeleke, uste ba, ostegunean eta hain zuzen ere, Mikel aldial, hogeitea iruan arrazoia da, bere urte mugaren, arrazoioetako bat da, bere urte astea ere badela orduan. E, batean da bestean e, badakigu Iruñean gazte izen Bartzeronan eta, eta Murtzean ere itzorduak lotzekotan direla Eta ba, hori topa bat egingo dugu, arretxaleko zazpitar ditan e, bere omenez. Eta motorrak berotzeko erabiliko deuz, e, bueno, ba, azkenxe eta sunak lotzeko, ze irailako goita iruan larunbatarekin ba, Eguardian hasiko deuz kale koloretsu batekin Ez dela, bueno, ba, ez da putitzuli bat izango, hori bina askoz gehiago izango da, sentikari bat izango da bateko eta besteko ekarpenekin, erraz italdiekin, musika, performantze eta maribilaldi batekin. Eta itzer, itzordua izango da, bueno, e, mandala batek egiten hasiko dira e, lehenago, eta orduan mandala horretara ekarri nahi dituenak ba, osagaiak, zaitezke loreak, zaitezke bestelako osagaiak, mandala horretan jarri nahi dituenak, amaikatarditan azaldu behar du e, arramendiko baratzetara. E, baratzen ondoan hor dago Altsuren, Xantiren, e, Homenezko e, Aritza eta Mikelaren ere bai, bertan e, daude zeatuta eta landatuta eta hor e, ialdia. Eta itzordua, e, kale jirako horretxua, guardikoan ma abiatuko da handik. Orduan, lehenago, gautza ikarren edituenak, lehenagoa azaldu, amaik atarrikoan eta ma bitan abiatu ingo gehaia itzulia egitera. Bai, eta Arratxaldean, Homenaldika bareta izango da, Lekuona Zabrikan, Arratxaldeko Zazpietan, Eta hemen Mikelaren oroitza argiz, kolorez, kantuz, dantzaz, biztiraz eta bizipotzez jartziko duen itzordua izango da. Elkar hartu taunkitzeko, goxatzeko eta alaitzeko horregarri xamur bat. Eh, San bezala, eh, zazpietan lekuuna fabrikan eta, bueno, ogar batzuk ere bai honetarako. Eh, antolakuntzatik eskatzen dugu edo proposatzen dugu osagarriko loretxu bat ekartzea, norberak nahi duena, izan daiteko suineko, jantzi, boakakoi, kapela, zapi, zorro, poltsa, eh, eta eh, bestalde, gonbidapenak eskuratzeko hemen egongo eh, gara zumardian, eh, zumardiko kioskoa larunbat bat honetan iraiaren bederatzian, goizeko 11etatik arratsaldeko 7 arte e banatzeko eta sobratzen diren oso geratzen diren gonbidapenak hilaren e, 11 aurrera astelenetik hurrengo astelenetik aurrera lekuona fabrikan eskuratu al izango dira Esan beharra dago ere bai gonbidapenak lekua bermatuko duela, eh Larumata horretan bertan hogeita an Arratsaldeko zazpiak ak 4 den gutxira arte. Ordu horretatik aurrera lekua erabili egingo du, e, egingo da beste norbaitentzako, gonbidapeni gabe hilaran zain egongo direnei serbidea ematerako. Eta gure gomendioa da, ba bizka garaiz etortzea, eh ba hori ekitaldia hasi baino lena goseiterdiak kaldera edo. Eta, Eta hori hori da, osanda... Zarraian, e, Bukatzean, kabaretan amaitzean herria-farria egingo da e, hemen e, linoko karpan, Atlantikaldiako Karpa anten da aste betez eta han egingo da herria-farria, behatzi tarritan hasiko da eta, bueno, bat txartelen salna hurria izango da eta kabareteko gombinapenak bezala, gombinapenekin banaketarekin batera izango da hemen, zumardian, larunbata behatzean, goizokan maiketatik zazpiak artean egingo da txartelen salmenta Eta baldin eta sobratuko balei, salduko ez da dira txartel guztiak, ba mardiko reina eta arkeita tabernetan erosial izango dira, ba larun bat ortatik gauetik aurrera, ba agortu ba, ba, arte, iztakinak agortu arte. Eta ondoren laureun pertsonen txako izango da bai Eta ondoren, festa ondoren, ba, jaiarien mangoza, denen artean maiak eta dauzkik eta ez daudenak jaso, eta jaiaria ziren mangoza jo. E, aparke, ez dugu estu Harry Men egongo da Gaztainoko zean Arramendi Magalean dagoen da, zer hortan da, da, zezen plaza jartzen zeneko hori da. Eta hori ere hori eskatu dugu aparkaleku bezala e, errazteko ba bueno auto tortzen direnentzako. Eta seta sunikan edo eskeste, eskeste. Ba isomereko bai. Iso. Eskerrik asko zuen zehagatik eta Ni asken.